Розділ одинадцятий, у якому заплутані пророцтва починають збуватися в заплутаний спосіб, а Шарлей зустрічає знайому і виявляє нові таланти, яких він раніше не виявляв. За буку винною на перетині двох просік стояв серед високої трави камінний хрест, одна з численних у Шльонську пам'яток злочину. Судячи зі слідів ерозії та вандалізму, злочину дуже давнього, можливо, навіть давнішого, ніж поселення, розвали на якого виднілися поблизу у вигляді порослих бур'яном горбків і ям. «Страшенно запізніли кайтя», – прокоментував зарейнуваної спини Шарлей. «Просто таки розкладене на покоління. Спадкове я б навіть сказав. Щоб витисати такий хрест, наводиться витратити чимало часу. так що ставить його найчастіше вже син, ламаючи собі голову, Кожто ж татусько покинуть татузь і що ж то на його старість подвигло до каяття? Правда, Рейнмаре, як думаєш? Я не думаю. Ти все ще злий на мене. Ні. Ха, ну то їдьмо. Наші нові знайомі не збрехали. Просіка напроти Хреста, хоча, я, певно, пам'ятаю, що болика хороброго, неодмінно виведе нас на свідницький тракт. Рейневон погнав коня. Він і не далі мовчав, але Шарлеєві це не заважало. Зізнайся, що ти мені заімпонував, Рейн Маризбелявий. У відьом значиться. Вкинути вогонь жменю трав, пробурмотіти замовлені, заклинання, зв'язати на в'яз. Можуть, будьмо відверті, перший ліпший знахер, чи баба, чи клунка. Але от та твоя левітація, ну-ну, це не коники з'ївна ліпити. Де ж ти, зізнайся, у празі навчався, у Карловому університеті чи в чеських черівників? Одне другому не заважало. Рейневон усміхнувся з погодом. «Розумію, і всі там левітували під час лекцій». Дочекавшись відповіді, Демарит зручніше всівся на кінському крупі. «Але от не можу подивуватися, що ти втікаєш, ховаючись від погоні по лісах, у спосіб, який більше пасує зайцеві, ніж мамові. Маги, навіть якщо їм доводиться втікати, роблять це набагато ефектніше. Медея, наприклад... Утекла з Коринфа на колісниці, запряженій драконами. Атлант літав на гіпогрифі, Моргана збивала переслідувачів з Пантелику міражами. Вів'яна... Не пам'ятаю, що робила Вів'яна. Риневан не прокоментував. Зрештою, він також не пам'ятав. «Не мусиш відповідати», – продовжив Шарлей зі ще виразнішою кпини в голосі. «Я розумію. Тобі бракує знань і вправності, та й досвід невеликий». І ще тільки адеп наук, ось лише учень Чеклуна. Неоперене пташеня магії, з якого колись усе-таки виросте орел? Мерлін, Альберіг чи, може, си гори тоді?» Він запнувся, побачивши на дорозі те саме, що Іриневан. «Наші знайомі відьми», – шепнув він, – «і справді не збрехали. Не ворушися. «На просіці...» Нахиливши голову і пощипуючи траву, стояв кінь. Стрункий верховий кінь, легкий палефруа з тонкими бабками. Палефруа – французька, кінь для парадних виїздів. Кожен порядний лицар повинен був мати щонайменше двох коней. Палефруа – для параду і дистріє – для битви. Гнідої масті з дещо темнішими гривою і хвостом. «Не рухайся!» – повторив Шарлей обережно злазячи. Такої нагоди може більше не трапитися. Це кінчиясь власність, з притиском сказав Ринован. Він комусь належить. Звичайно, мені, якщо ти його не сполохаєш, тож не полохай. Побачивши Демрита, який повільно до нього підходив, кінь високо підняв голову, тросунув гривою, протяжно фиркнув, але не налякався, дозволив схопити себе за кантар, що був на ньому. Шарлей погладив його по храпах. «Це чужа власність! Чужа! Шарлею! Коня треба буде віддати власникові!» «Люди, люди!» – тихесенько покликав Шарлей. «Агов! чи це кінь? Де хазяїн?» «Бачиш, Рейнморе, ніхто не з'явився. Отже, реснули у скеді та купанті!» Юридична перемія, що означає нічийна річ, припадає тому, хто нею заволодів. «Шарлею!» Добре, добре, заспокойся, не тривож своє делікатне сумління. Повернемо коня законному власникові за умови, що його зустрінемо. Але, благай, нехай убережуть нас від цього боги. Благання явно не дійшло до адресатів або не було вислухано, бо просіку раптом заполонили піші, захекані люди, які вказували на коня пальцями. Це у вас утік, це гнітко. доброзичливо усміхнувся Шарлей. Його шукайте. — Та вам поталанило. Він гнав на північ, що мав сили в копитах. Я ледве зумів його затримати. Один з прибулих величезний бородань підозріливо подивився на Демерита, Судячи з неохайної вдяганки і відразливої зовнішності, він як і решта був селянином, як і решта був озброєним грубезним дрічком. — ще, промовив він, вириваючи з рук Шерлея по сторону Кантера. Та й хвала вам, а тепер йдіть відсі з Господом Богом. Підійшли інші, оточивши їх щільним кільцем, і задушливо нестерпним смородом сільського господарства. Це були не кмейти, а сільська голота, загородники, комірники та вівчарі. Сперечатися з такими про винагороду за знахідку не мало сенсу. Чарли зрозумів це одразу. Він мовчки почав пропихатися крізь натовп. Рейневан подався за ним. Аго. Кремезний і огидно смердючий вівчар зненацька схопив Демарита за рукав. «Куми, гамрат, то їх пускаєте, не випитавши, що вони заїдні? А чи то часом не ті вовигнанці? Ті двох, котрих щогомські пани шукають і нагороду за пійманих обіцяють, чи то такої-то не вони?» Селяни зашуміли. Кум гамрат підійшов, спираючись на осикового дубця, похмурий як ранок перестасу. Може й вони, буркнув він вороже, а може й не вони. Не вони, не вони, запевнив їх усміхнений Шарлей. Бо ви не знаєте, там-там тихо уже зловили, і нагороди виплатили. Щось ми зараз даєш, щоб Відпусти рукав, хлопче. А як не пущу, то що? Деморит якийсь час дивився йому в очі, потім різким ривком вибив його з рівноваги з копнув у гумілку під саме коліно. Вівчар раптом упав на коліна, а Шарлей коротким ударом зверху зламав йому ніс. Хлоп схопився за обличчя. З-під пальців густо хлюпнула кров, яскравим потоком, прикрашаючи сірячину спереду. Перш ніж селяни встигли охолонути, Шарлей вихопив у кума гамрата дрючка і лупанув ним його по скроні. Комгамрад блиснув білками очей і повалився на руки хлопа, який стояв за ним. А деморитогом селив ще й того. Закрутився, як дзига, луплячи ціпком наліво і направо. Утікай, Рейневан", гаркнув він. «А пань ноги в руки!» Рейневан садонув коня п'ятками, риштовхав юрбу, проте втекти не встиг. Селяни налетіли, як пси, з обох боків в вупряж. Рейневан тов кулаками, як шалений, але його стягнули з сідла. Він лупив, що силий копався, як мул, але й на нього сипалися удари. Він чув люте ревіння шарле, і сухий тріскіт черепів, по яких ціляли удари осинкового дубця. Його повалили, притовкли, придавили. Становище було безвихідне. Те, з чим він намагався боротися, уже було не бандою селяна, страшним багатоголовим чудовиськом. То була слизька від бруду, просмерджена лайном і сечею, з кислим молоком гідра із сотнею ніг і двомастими кулаками. За криками з граю і шумом крові у вухах, Рейневан раптом почув бойові вигуки, тупіт та іржання коней, а земля задвихтіла під підковами. Засвистіли на гайки, почулися болісні звики, а багато руки чудовисько, яке придавило його, розпалося на складові частини. Ще мить тому агресивні селяни – Тепер на власній шкурі спізнавали, що таке агресія. Вершники, які гасали попросяці, давили їх кіньми і нещадно сікли батогами. Сікли так, що з кожухів аж клочі летіло. Втоміг утікав до лісу, але нікому не вдалося втекти цілком безкарно. За якусь мить усе трохи вляглося. Вершники заспокоювали храпаючих коней, кружляли побоїщим, виглядаючи кому б то ще додати. Це була досить мальовнича компанія. Товариство, з яким належало рахуватися, і не належало жартувати. Це впадало в око одразу. Про це промовисто свідчили як одяг, так і обладунки, і пики. Класифікувати їх як мерзенні бандитські було б зовсім не важко, навіть не дуже вправному фізіономісту. Рейниван піднявся і опинився перед самим носом сірої в яблуках кобили, на якій під охороною двох вершників – сиділа повна і симпатично пухкенька жінка в чоловічому вамсі й береті на світло-солом'яному волосі. З-під пучка жовнячого пір'я, що прикрашало берет, дивилися тверді, колючі та розумні горіхові очі. Шарлей, котрий на вигляд туникнув особливих ушкоджень, став поруч, відкинув у ламу косикового дубця. «Громи небесні», – проговорив, – «очам своїм не вірю, і все-таки це не міраж і не примара». «І мость дзержка збилютова власною персона. Правду, мовить приказка гора з горою». Сіра в яблуках кобила труснула головою, аж задзвеніли кільця мунштука. Жінка поплескала її по шиї, але мовчала, вивчаючи демири проникливим поглядом горіхових очей. «Ти спав з лиця», – сказала вона нарешті. «Та й волосся трошечки посивіли шарлею. Зрастуй, а тепер забираємося звідси». Ти спев з лиця шарлею. Вони сиділи за столом у побіленій просторій коморі на задвірках заїзду. Одне вікно виходило в сад на криві груші, кущі смородини та вулики, які гуділи від бджіл. з іншого вікна було видко загорожу, куди зганяли і дегрупували в табун коней. Серед доброї сотні ромаків переважали масивні шльонські дестриє, коні для важкоозброєних лицарів, були також кастильці. Жеребці іспанської крові були великопольські коні для списоносців, були і під'їздки. Дешеві коні для слух. Серед тупоту, копити і ржання раз по раз чулися окрики і лайка машталірів, конюхів і членів ескорту з мерзенними фізіономіями. «Ти спав з лиця», – повторила жінка з горіховими очима. Та й голову щось наче сніжком припорошило. «Що поробиш?» – усміхнувся у відповідь Шарлей. Та сітіск сенескі мус аніс. старіємо з тихим плином лід, овідій. Кача тобі, мусте, Дзержко Збилютова, роки, здається, тільки додають вроди чарівності. Не підлещуйся і не й мостуйся, бо я одразу починаю почуватися, ніби якась стара баба. Та й не збелютова. я вже. Коли Збилют упокоївся, я повернулася на дівочі прізвище Дзержка Девірсінг. «Правда-правда», – покивав головою Шарлей. «Розпрощався з цим світом з белюти, з ще у покой, Господи, його душу. Скільки то вже років, Дзержко!» «На побиття дітей два роки буде». «Правда-правда, а правда. я в цей час...» «Знаю». Різко урвала вона його, кинувши на Рейневана проникливий погляд. «Ти все ще не представив мені свого сопутника». «Я?» – Рейневан якусь мить вагався – Решті-решт вирішив, що називатися ланселотом звоза перед дзержкою, де вірсін може бути і не тактовно, і ризиковано. «Я Рейнмар збилявий». Жінка якийсь час мовчала, сверлячи його поглядом. «Воістинно, ну, гора з горою», – процідила нарешті. «Поїсте я пивної зупи? Бірмужки, хлопці? Тут подають знамениту бірмушку з сиром. Щоразу я їм, коли тут зупиняюся. Скуштуєте?» «Ну, а як же?» Шарлеєві очі заблищали. Звичайно ж, дякую, дзержка. Дзержка Девірсінг ляснула в долоні, негайно з'явилися слуги, забігали. Видно, торговку конями тут знали і шанували ні в року. Риневон подумав, що вона і справді, мабуть, не раз зупинялася тут з табуном, який гнала на продаж. Не один Флорен залишила тут, у цьому заїзді, при тракті, біля села, назва якого він уже призабув. І не встиг згадати, бо подали страву. За хвилину вони з Шарлем уже ⁇ сьорбали поливку, ловлячи грудки сиру, працюючи липовими ложками швидко, але так ритмічно, щоб не зіштовхуватися ними в місті. Дзержка тактовно мовчала, дивилася на них, погладжуючи запітніли від холодного пива кухоль. Рейнивон глибоко зітхнув. Він жодного разу не їв гарячої їжі відтоді, як пообідав у каноніка Отто в щелині. Шарлей же дивився на пиво дзержки так промовисто, що й для них одразу ж принесли кухлі, з яких стікала піна. «Куди Бог провадить Шарлею?» – нарешті заговорила жінка. «І чому ти по лісах вплутуєшся у бійки з селянами?» «Їдемо напрощу в Барда!» – безтурботно збрехав Демарит. Тобарцької Божої Матері помолитися за виправлення світу сього. А напали на нас, не пояснивши завіщо. У істину світ сповнений підлоти, а по трактах і лісах значно простіше зустріти мерзотника, ніж Абатисту. Та голота напала на нас, ще раз кажу, без причини, керована грішною жагою чинити зла. Але ми прощаємо винуватцям нашим. Селян я найняла. Нзиршка припинила його болеканину щоб би вони допомогли мені шукати жеребця і втік. Що це мерзенні хами не заперечую. Але далі вони щось моли про переслідуваних, щось про призначені винагороди. Маячня пустоголових і вбогих розумов, зітхнув Дмирит. Хто ж спроможниця їх збагнути? Ти сидів під замком на монастирській покуті, правда? Правда? І що? І нічого. На обличчі шарли. Не здригнулася жодна жилка. «Оть Усі дні однаковісінькі, один за одним. На Туттіном, Аудеси, Прима, Терція, потім на Барнабу, Секста, Нона, потім на Барнабу, Вечірня, Кола з комплекта на Барнабу». «Перестань, урешті-решт, викручуватися!» Знову перебила його дзержка. «Ти прекрасно знаєш, про що мені йдеться. Так що кажи?» Чкурнув? Тебе переслідують? Призначили виногороду? Боже борони. Шарлей вдав, що ображений таким припущенням мене звільнили. Ніхто за мене не женеться, ніхто не переслідує. Я вільна людина. Як я могла забути, уїдливо кинула вона. Але добре, нехай буде, вірю. Раз вірю, то висновок напрошується простий. Шарлей, демонструючи зацікавленість, підняв брови з надложки, що якраз облизував. Рейнева неспокійно завертівся на лав, як виявилося слушно. «Висновок напрошується простий», – повторила розглядаючи його дзерчка Девірсінг. «Отже, це молодий пан Рейнмар із Беляви є об'єктом полювання і переслідування. Здогадалася я не одразу, хлопче, через те, що в таких аферах рідко програєш, якщо ставиш на Шарлея». «Ох, і підібралися ви два чоботи пара!» Вона різко урвала розмову, підбігла до вікна. «Гей, ти!» – заволала. «Так, ти не до їден. виродку їден. Вирадку золотушний викривлене протню. Як ще раз удариш коня, то зволю тебе ним по майдану волочити». «Вибачте». Вона повернулася до столу, сплыла руки під розгойденим бюстом. «Але за всім мушу сама припильнувати». «Тільки відведу очі, а вони вже казяться, негідники. Про що це я? Ага. Що ви два чобота пара, фіглярі?» «То ти знаєш». «А як же? Ходить чутка серед людей. Киріельсон і Вальтер де Барби гасають трактами. Вольверстерча їздить сам шість по Шльонську. Вистежує, випитує, погрожує. Але ти даремно супишся Шерлею. Та й ти без потреби хвилюєшся, хлопче. Зі мною ви в безпеці». Мені трохи не обходять любовні авантюри і родові чвари. Стерчі мені не брати не свати. На відміну від тебе, Рейн Маребеляу, бо ти мені, хоча це тебе, можливо, і здивує. Родич, роз'являй, Рота, я ж усе-таки де дому вірсінг, з рейхвальських вірсінгів. А вірсінги з Рейхвальди через це для породичалися з Ності. Це моя твоя бабця була Ностіцівна». «Це правда?» – поборов здивування Рейневан. «А ви, пані, так добре знаєтеся на родоводах?» «Знаєте, що...» – відрізала жінка. «Брата твого Петера знала добре. Він дружив зі Збилютом, моїм чоловіком. Гостював у нас у Скалці не один раз. На конях зі Скалицького табуна завжди їздив. «Ви говорите про нього в минулому часі?» Рейневан спохмурнів. «Отже, ви знаєте?» «Знаю». Тривале мовчання перервала дзержка. «Я щиро тобі співчуваю», – сказала вона. І серйозне обличчя щирість слів підтвердило. «Те, що сталося під Бальбіновим, є трагедії для мене. Твого брата я знала і любила. Завжди цінувала його за розважливість, за тверезий погляд за те, що він ніколи не корчив із себе дутого півпанка. Що тут довго казати, та ж саме за прикладом Петерліна, і ми, збили трохи набрався у морозуму». Ніс, що його він звик, був на великопанській манір задирати, опустив до землі, побачив, на чому ногами стоїть, і зайнявся кіньми. То воно так було? А вже ж, до того з Белюти Шаради був пан, шляхтич, і відома, начебто, в Малопольщі фамілія, самим Мельштінським, нібито п'ята вода на киселі. Гербовий лицар із тих, що, знаєте, на грудях леліва, а під лелівою драні гачі». Один з найдавніших і найшляхетніших польських гербів, окремі роди якого до 15 століття остаточно зубожили. А тут Петер Беляв, такий сам оміліс медіокріс, гордий, але бідний. Береться за діло, будує фарбувальню і валяльню, привозить майстрів з Гента та Іпра, маючи в одному місці те, що скажуть інші лицарі, заробляє гроші, і що? І невдовзі стає справжнім паном, вальможним і багатим, а гербові, які до нього вперше ставилися за погордою, гнуться в поклонах і пускають слину, гулесливо усміхаючись, аби тільки він був ласкавий позичити їм готівки. «Петерлін?» – очі ринево наблиснули. «Петерлін позичав гроші?» «Я знаю, що ти підозрів. Дзержка поглянула на нього з розумінням. «Але це навряд. Твій брат позичав тільки добре знайомим і надійним людям». З гелих можна накликати на себе невдоволення церкви. Петерлін брав малий відсоток, навіть не половину того, що беруть жиди. Але від доносів не так легко захиститися. Щодо твоїх підозр, факт, чимало є таких, хто готовий вбити, якщо не може або не хоче повернути борг. Але люди, яким позичав твій брат, до таких речей не належали. Так що ти йдеш на тим слідом, родичу. Звісно. – стиснув Губериневан. – Немає потреби плодити підозри. Я знаю, хто і чому вбив Петерліна. Сумнівів щодо цього я не маю жодних. – Значить, ти належиш до меншості, – холодно промовила жінка. – Бо в більшості сумніви є. Тишу, яка запала, знову перервала дзершка Девірсінг. Ходять чутки серед людей. Але було б дуже нерозважливо, ба просто нерозумно, було б на їх підставі, одразу братися за меч і мстити. Я кажу це на той випадок, якби ви випадково зовсім не до Барцької Божої Матері збиралися, а мали зовсім інші плани і наміри. Рейневан удавав, що вся його увага прикута до патьоків на врусованій стелі. Шарлей мав міну невинного дитяти. Дзешка не спускала з обох горіхових очей. «Що ж до смерті Петерліна?» – знову заговорила вона, знижуючи голос – та сумніви є, причому поважні. Бо, розумієте, дивна зараза поширюється на Шльонську. Дивний мор напав на підприємців і кувців, та й лицарський голів не милує. Люди вмирають загадковою смертю. «Пан Барт!» – буркнув собі підніс Рейневан. «Пан Барт!» – іскарчена. «Пан фон Барт!» – почула вона і кивнула. «А перед тим пан Чамборсхаш Сейштайна, а до нього два зброєрії Отмухова. Імена я забула. Томас Гернроде, майстер цеху лимарів з Ніси. Пан Фабіан Пфе Феркорн з Немодлінського торгового товариства, що торгує свинцем. А це зовсім недавно, лише тиждень тому, Миколай Ноймарк, свидницький сукняний маркатор. Справжнісінька моровиця. А ну, хай угадаю, звався Шерлей. Ніхто з названих не помер від віспи, ані від старості. Угадав. Ну, то я повгадую ще трохи. випадково тебе супроводжує численніше, ніж звичайний ескорт. випадково він складається з озброєних до зубів зарізяк. То куди це ти, казала, їдеш? Я не казала, обірвала вона. А ту справу я зачепила тільки для того, щоб ви зрозуміли, наскільки вона велика. Щоб зрозуміли те, що діється в Шльонську, при всьому бажанні не можна приписати стерчам. Ані звинуватити в цьому конце Авлока, бо це почалося ще задовго, до того як молодого пана дебіляу застали в ліжку з пані Старчевою. Вам слід про це пам'ятати, а більше мені додати нічого. Ти сказала надто багато, шарли не опустив очей, щоби не закінчити, хто вбиває шльонських купців. Якби ми знали, мовчі Дзержки де вірсінг грізно запалали, та він уже не вбивав би. Але не бійтеся, ми дізнаємося, а ви тримайтеся від цього подалі. «Чи говорить вам щонебудь ім'я Горн?» – вставив Рейневан. «Урбан Горн?» «Ні», – відповіла Дзешка, а Рейневан одразу зрозумів, що вона каже неправду. Шарли глянув на нього, і в його очах Рейневан прочитав вказівку запитань більше не ставити. «Тримайтеся від цього подалі», – повторила Дзешка. «Це небезпечна справа. І ви маєте, якщо вірити чуткам, і своїх гризот не одну». Людись що стерчі міцно заповзялися, що Киріел і Сон Сторк не ж вовки, що вони напали на слід, і нарешті, що пан Гунцелін фон Ласан Ла призначив винагороди за якихось двох шельм. «Плітки!» – перебив Шарлей. «Брехня!» «Можливо, але вже не одного вони завели на шибеницю. Тому я радила б вам триматися осторонь головних шляхів, а замість Барду, до якого ви начебто прямуєте, порадила б якенебудь інше, більш віддалене, наприклад, пожон чи оздгом. Буду, врешті-решт. Шарлей поштиво поклонився. Цінна порада, і дякую за неї. Але Угорщина далеко ножде, а я пішки без коня. Не канють, шарлею, тобі це не дали зараза. Вона знову підхопилася, кинулася до вікна, не шкодуючи лайливих прізвиськ для когось, хто не дбало поводився з конем. «Ходімо на двір», – сказала вона, поправляючи волосся і погойдуючи бюстом. «Як сама не догляну, ці курві сини помарнують мені жеребців». «Непоганий табунець», – оцінив Шарлей, коли вони вийшли. «Навіть як на скалецькі мірки, чималий гріш буде, якщо продаси. «Нема за що боятися!» Зешка Девірсінг із задоволенням подивилася на своїх ромаків. «Є попит на кастильці, фідуть і під'їздки. Коли йдеться про коней, то на втрачають притаманну імскнарість. Знаєте, як вона є. У поході кожен хоче і власним конем похвалитися, і почтом». «У якому поході?» Зешка кашлянула, озирнулася, потім скривила губи. «Щоб світ цей виправляти». «Ага», – здогадався Шерли. – «Чехи». Про це торговка кіньми скривилася ще більше. Краще не говорити заголосно. Вроцлавський єпископ начебто всерйоз взявся за тутешніх єретиків. По дорозі, скільки оце міст я проминула, під кожним стоять шибениці, що аж вигинаються від повішеників. Кострище від вогнищ інквізиції. «Тож ми не єритики, до чого нам боятися?» «Там, де каструють жеребців», – сказала Дзержка зі знанням справи, «не зашкодить припильнувати і власні яйця». Шарлей не прокоментував. Був зайнятий спостереженням за кількома озброєними людьми, які саме виводили із сараю в віз, накритий чорною просмоленою мішковиною. У віз запрягли пару коней. Потім озброєні під окрики грубого сержанта Винесли і повантажили під плахту чималу обвішану замками скриню. Нарешті з корчми вийшов високий суб'єкт у бобровому ковпаку, в плащі з бобровим коміром. «Хто це?» – поцікавився Шарлей. «Інквізитор?» «Близько до того», – упівголоса відповіла Дзержка Девірсінг. «Це колектор податок збирає». «Який податок?» «Спеціальний одноразовий. На війну з іретиками». Чеськими? А є якісь інші? Нзершка знову скривилася. А податок ухвалили панове на рейхстегу у Франкфурті. Чий маєток більший за дві тисячі гульденів, той повинен заплатити гульден, чи менший пів гульдена. Кожен збройносець лицарського роду повинен дати три гульдини. Лицар – п'ять, барон – десять. Усі духовні особи повинні сплатити п'ять від ста зі свого річного доходу. «Духовні без доходів — два гроші». Шарли вишкірив усмішці білі зуби. сотні доходів, певно, задекларували всі духовні. Стільки, що згаданим вроцлавським єпископом на чолі. А проти скринько дивилося піднімати і чотирьом міцним одароблом. В ж я нарахував вісьмох. Дивно, що такий суттєвий тягар стереже такий нечисленний загін». «Ескорт міняється», — пояснила Дзержка, — «по всій трасі» котрого лицаря маєтки, той і надає охорону. Тому-то зараз їх так мало. Це Шарлею, як із тим переходом євреїв через Червоне море. Євреї перейшли, єгиптяни ще не приспіли. А море розступилося. Шарлей теж знав цей анекдот. «Розумієш, що ж, Дзержко, будемо прощатися. Красно, дякую тобі за все». «Зачекай ще якусь хвилину сподякую. Зараз я не кажу підготувати тобі коника». Щоб тобі не довелося тюпати пішки, і щоб ти мав якісь шанси, коли тебе нажине погоня. Тільки не думай, що я це з милосердя роблю і від доброго серця. Повернеш гроші, коли буде змога. Сорок ринських, не кривися, ціна як для брата. Ти маєш бути мені вдячний. «Я і є вдячний», – посміхнувся Димарит. «Спасибі, Дзешко, превелике спасибі». На тебе завжди можна було розраховувати, а щоб не вийшло, що я тільки брати швидкий, прошу, це подарунок для тебе. «Кипшуки», – холодно констатувала Дзержка, – «досить непогані, срібною ниткою гаптовані перлами, навіть гарними, хоч і фальшивими. Але чому три?» «Бо я щедрий, і це ще не все», – Шарлей тишив голос, озирнувся. «Маєш знати, Дзержко, що присутній тут юний Ренмар молодіє певними...» З Дуже незвичайними, щоб не сказати, магічними. А? Ширлий перебільшує, відмахнувся Реневан. Я медика, нема. Отож, бо, підхопив Демарит. Якби тобі знадобився якийсь еліксир чи фільтр, любовний, припустімо, афродизіак, щонибудь для потенції. Для потенції, замислено повторила вона. Хм, могло би придатися. От, бачиш, а що я казав? «Для жеребців!» – докінчила дзержка Девірсінг. «Я з любов'ю сама даю собі раду і ще цілком успішно обходжуся, без чарів». «Прошу принести письмове приладдя», – сказав після недовгої паузи Рейневан. «Я випишу рецепт». Підготованим коником виявився зграбний гнідий палефруа, той самісінький якого вони знайшли на просіці. Рейневан, який віщування лісових чаклунок, Спочатку віри речений няв, тепер глибоко замислився. Шарлей же скочив на коня і хвацько об'їхав площу. Демерит продемонстрував черговий талант. Керований твердою рукою і сильними коліньми гнітко йшов як по шнурку, красиво піднімаючи ноги і високо тримаючи голову. А в невимушеній елегантній позі Шарлея навіть найбільший і майстер виски не знайшов би, до чого прискіпатися. Конюхи й найманці з ескорту заплескали в долоні. Навіть стримана дзешка Девірсінг прицмокнула милуючись. «Я й не знала», – промовила вона тихо, – «що він такий чудовий наїзник. Воїстину, талантів йому не бракує». «Це правда». «А ти, родичу», – обернулася вона, – «будь обережніший, триває полювання на гусицьких емісарів. Зараз усюди з осторогою дивляться на чужинців і прибульців». А як де побачать, негайно доносять. Бо хто не донесе, той сам опиниться під підозрою. Ти ж мало того, що чужак і прибулиць, до того ж іще ім'я твоє і рід стали відомі в Шльонську. Усе більше людей нашорошують вуха, почувши білява. Придумай собі що-небудь. Назвися, ну, щоб хоча б ім'я залишилося те саме, щоб ти весь час не забувався. Так що нехай буде Рейнмар фон Хагенау. Рейнмар фон Хагенев, німецький поет, 12 століття. Але ж, сміхнувся Рейнем, так звати відомого поета? Не треба крутити носом, зрештою часи зараз важкі, хто в такі часи пам'ятає імена поетів? Шарли закінчив демонстрацію коротким, але енергійним галопом. Зупинив коня на місці, аж камінці приснули на всі боки під'їхав, змусивши гнідо так витанцювати, що знову викликав оплески. «Вдатна худобинка, сказав він, поплескаючи жеребця по шиї. «І прутка! Ще раз дякую, дзержко! Бувай! Бувайте, хай вас Бог проводить! До побачення! До зустрічі! Дай Боже, щоб у кращі часи!»